Мемуари ГЕЙШІ Артур Голден РОЗДІЛ ТРЕТІЙ Коли ми повернулися додому, мама, як мені здалося, почала виглядати ще гірше. Хоча, можливо, я просто забула, наскільки вона погано виглядала. Будинок пана Танаки наповнювали запахи тютюну та смоли. Наш же просочився запахом її хвороби настільки, що це навіть важко передати. У другій половині дня Сацу працювала в селі, і пані суджі прийшла допомогти мені викупати маму. Ми винесли її з дому, і я звернула увагу, що грудна клітина у неї набагато ширша за плечі, а білки очей каламутні. Було нестерпно боляче дивитися на неї. У мене перед очима стояла сцена нашого з нею купання, коли вона була сильною та здоровою – я не могла уявити, що жінка, чию спину я часто терла пемзою і чиє тіло мені завжди здавалося міцнішим і гладкішим, ніж у сацу, повинна цього літа померти. Вночі, лежачи на ліжку, я спробувала розглянути ситуацію, що виникла, з усіх боків, переконуючи себе в тому, що все так чи інакше буде добре. Насамперед я уявила, як ми житимемо без мами. «Навіть якщо ми виживемо, і пан Танака удочерить нас, чи збережеться наша родина?» Нарешті мені спало на думку, що пан Танака не тільки удочерить нас із Сацу, а й візьме до себе у дім нашого батька. Зрештою, він не зможе допустити, щоб батько жив один. Зазвичай я не засинала доти, доки не переконувала себе у реальності своїх фантазій. Самонавіювання того разу давалося мені так важко, що я кілька тижнів майже не спала і ходила як у тумані. Одного жаркого літнього ранку, повертаючись із села, я раптом почула позаду шум і озирнувшись, побачила пана суджі, що біжить стежкою. Коли він розчервонілий і захеканий наздогнав мене, то якийсь час переводив подих і нарешті сказав, «Пан Танака звелів тобі з сестрою прийти до села якнайшвидше. Вранці мені здалося дивним, що батько не пішов рибалити». Тепер я зрозуміла сьогодні має відбутися це. А як же мій батько? запитала я, пан Танака нічого не казав про нього. Давай пішли, Чіосан, сказав він мені, іди, знайди свою сестру. І хоча мені це й не сподобалося, я все одно побігла до хати. Батько сидів за столом, виколупуючи нігтем бруд, і зулоговани в дерев'яній стільниці, сацу підкидала в піч шматки деревного вугілля. Здавалося, вони обоє чекають на щось страшне. Я порушила мовчанку. Батьку, пан Танака чекає на нас із Сацу в селі. Сацу зняла фарту, повісила його на гачок і вийшла за двері. Батько не відповів. Він дивився в ту точку, де тільки була Сацу. Потім перевів погляд і кивнув. У цей момент у сусідній кімнаті скрикнула у вісні мама. Сацу вже майже дійшла до села, коли я наздогнала її. Подумки я уявляла собі цей день багато разів, і вже давно, але не думала, що мною опанує такий страх. Здавалося, для Сацу цей похід у село нічим не відрізнявся від будь-якого іншого. Вона навіть не струсила з рук попелу, і, поправляючи волосся, забруднила ним своє обличчя. Мені не хотілося, щоб пан Танака бачив її в такому вигляді. Я підійшла і спробувала стерти попіл із лиця, але Сацу відвела мою руку». Підійшовши до будівлі компанії, я вклонилася і привіталася з паном Танакою, чекаючи, що він зрадіє нашій появі. Але несподівано для мене він тримався дуже холодно, і я вперше подумала про можливість розвитку подій зовсім не так, як я собі це уявляла. Коли пан Танака посадив нас у візок, я вирішила, що ми їдемо до нього додому, де його дружина та дочка теж зможуть бути присутніми під час нашого удочеріння. «Пан Суджі поїде попереду зі мною», – сказав він, – «а ти і Шизусан сідайте ззаду». Саме так і сказав – Шизусан. Мене образило, що він так перевернув ім'я моєї сестри, але вона цього навіть не помітила. Вона залізла в дальній кут воза і сіла серед порожніх кошиків з-під риби, поклавши свою долоню на вкриту слизом поверхню, і потім цією ж рукою зігнала з лиця муху. Я не могла ставитись до слизу так само спокійно, як Сацу, і ні про що не могла думати, крім як про неприємний запах, і про те, як добре буде в будинку пана Танаки вимити руки і навіть випрати одяг. За всю поїздку ми з Сацу не промовили жодного слова, і тільки коли візок перевалив за пагорб і стало видно сензору, Сацу несподівано вигукнула «потяг». Я виглянула з воза, сподіваючись побачити десь вдалині поїзд, що прямував до міста, але раптом зрозуміла, що ми їдемо зовсім не до будинку пана Танаки. Він під'їхав до залізничних колій на околиці міста і зупинився. В оточенні мішків та кошиків юрмився народ. У натовпі я помітила пані занепокоєння поруч із дуже стрункою людиною в кімоно, з м'яким і чорним, як котяча вовна волосся. У руці він тримав сумку з одягом і помітно виділявся серед рибалок та фермерів із кошиками. Пані занепокоєння щось сказала йому, і він почав придивлятися до нас. А я раптом зрозуміла, що боюсь його. Пан Танака представив нас цій людині, назвавши її Бекку. Пан Бекку мовчки пильно подивився на мене. Із деяким подивом, як мені здалося, на Сацу. Пан Танака сказав йому – «Я взяв із собою суджі з Йоридо. Може ти хочеш, щоб він поїхав із вами? Він знає дівчат, а я спокійно можу відпустити його на кілька днів». «Ні-ні», – відмахнувся пан Бекку. Я, звичайно, не очікувала такого повороту подій і спробувала спитати, куди ми їдемо. Але здавалося, ніхто не хотів мене слухати, тому я поставила це питання собі. Я вирішила, що пана Танаку не задовольнили слова, сказані про нас, пані, занепокоєння. І він вирішив відправити нас із цим до смішного, худим чоловіком, прояснити нашу долю, після чого ми знову повернемось до нього. Поки я, подумки, намагалася заспокоїти себе, пані занепокоєння з приємною усмішкою повела нас із сацу вперед по брудній платформі. Коли ми опинилися на такій відстані від інших, що нас не можна було почути, усмішка зникла з її обличчя, і вона сказала: Тепер послухайте мене. «Ви обидві гидкі дівчата!» – вона озирнулася, переконалася, що нас ніхто не бачить, і вліпила нам обом потиличники. Я скрикнула швидше від несподіванки, ніж від болю. «Якщо ви підведете мене, – продовжувала вона, – я примушу вас за все заплатити. Пан Бекку дуже строгий, ви повинні слухатися його в усьому. Якщо він накаже вам заповзти підсидіння у вагоні, ви беззаперечно виконаєте це. Зрозуміло?» За виразом обличчя пані занепокоєння я зрозуміла, що маю їй відповісти, інакше вона знову мене вдарить, але від переляку втратила мову. Як я й припускала, вона простягла руку і почала так боляче щепати мене за шию, що мені здалося, ніби я потрапила в трубу з якимись істотами, що кусають мене абияк. Я не витримала і захникала. Згодом підійшов пан Танака. «Що відбувається?» – спитав він. Якщо ви хочете іще щось сказати цим дівчаткам, робіться в моїй присутності у вас немає підстав так поводитися з ними. Я можу ще дуже багато сказати їм, але поїзд уже під'їжджає, відповіла пані занепокоєння. І справді, з повороту з'явився поїзд. Пантанака відвів нас на платформу, де люди, які ми тушилися, почали збирати свої речі. Невдовзі під'їхав поїзд і зупинився перед нами. Пандеку у своєму жорсткому кімоно вклинився між Сацу та мною і увів нас під лікті у вагон. Я почула, як пан Танака що сказав нам на останок, але була така засмучена, що не почула його напуття. Може це було мантапо, по, ми знову зустрінемось», або «Матейо, чекайте», або навіть «Мадейо, що ж, їдьте». Коли я визернула з вікна, пан Танака вже прямував до свого воза, а пані занепокоєння витирала руки об кімоно. За хвилину я почула голос сестри. сан? Я закрила обличчя руками, готова, якби це було можливо, від болю провалитися крізь землю. Сестра могла вже більше нічого не говорити. Достатньо було того, як вона сказала моє ім'я. Ти не знаєш, куди ми їдемо? Мені здалося, що її влаштовувала б однозначна відповідь «так» або «ні». Можливо, їй не було важливо, куди ми їдемо, але я все одно цього не знала. Я спробувала запитати про це худого чоловіка на ім'я Беку, але відповіді не дочекалася. Він продовжував дивитись на Сацу, ніби нічого подібного раніше не зустрічав. І зрештою з огидою промовив – «Риба, який же сморід ви обидві поширюєте?» Він дістав зі своєї сумки гребінь і почав зачісувати Сацу, причому дуже грубо, явно завдаючи їй болю. Сацу заплакала. Якби він зробив мені боляче, було б набагато легше, ніж дивитися на її страждання і усвідомлювати свою провину в тому, що відбувається. Стара селянка простягла Сацу моркву і спитала її, куди вона їде. «У Кіото», – відповів пан Беку. «Мені стало так погано від його відповіді, що я не змогла змусити себе подивитись Сацу в очі. Навіть місто Сензо роздавалося нам далеким місцем. Що вже казати про Кіото?» Для мене це звучало так само, як Гонконг чи Нью-Йорк, про який я одного разу чула від доктора Міури. Ми їхали поїздом багато годин. І за весь цей час у нас у роті не було ані крихти. Тому, звичайно, я відразу помітила, як пан Беку дістав із сумки пакет із рисовими кульками, посипаними кунжутом. Коли він узяв рисову кульку кістлявими пальцями і вдавив її у свій підлий маленький рот, не підводячи на мене очей, я відчула, ще одну подібну тортуру мені вже не винести. Ми вийшли з поїзда на станції у великому місті, прийнятому мною за Кіото. Але незабаром підійшов інший поїзд, ми пересіли, і вже він повіз нас у Кіото. У ньому було набагато більше народу, ніж у першому, і ми всю дорогу стояли. Коли ми вже ближче до вечора приїхали в Кіото, я почувала себе так, як може почуватися скеля, на яку цілий день обрушувався водоспад. Поки наближався поїзд до Кіото, мені вдалося трохи розглянути місто. Пізніше я побачила гігантські будинки, дахи яких були на рівні з розташованими вдалені вершинами гір. До того часу я не здогадувалася про існування таких величезних міст. І до цього дня, дивлячись на місто з вагона поїзда, я згадую відчуття спустошеності та страху, випробуване мною в той день, коли я вперше покинула свій будинок. Пан Беку нас під лікті, ніби ми були парою відер, який він ніс від колодязя. Може, він боявся, що я втечу, якщо він хоч на хвилину мене відпустить, але я б ні за що не втекла. Незалежно від того, куди він нас вів, мені страшно було б опинитися однією серед цих гігантських вулиць і будівель, настільки чужих мені, як дно океану. Тоді, в 1930 році, в Кіото працювало багато рикш. Вони рядами шикувалися перед станцією. Ми сіли у візок Рикші по обидва боки від пана Беку, який виявився навіть більш кістлявим, ніж я очікувала. Він сказав Рикші, «Томіна гучо, у Джіоні». Візник мовчки поїхав. Коли ми проїхали кілька кварталів, я набралася сміливості і запитала пана Беку, «Чи не скажете ви, куди ми їдемо?» Здавалося, він не збирається відповідати, але сказав, «До вашого нового будинку». При цих словах мої очі сповнилися сльозами, а Сацу захникала. Я вже була готова сама розплакатися, як раптом пан Беку вдарив Сацу, і вона глибоко зітхнула. Я закусила губу і стрималася. Незабаром ми звернули на проспект, що здався мені ширшим, ніж увесь Йорідо. Я на силу бачила інший бік проспекту через безліч людей, велосипедів, возів та машин. Звичайно, мені доводилося раніше бачити машини на фотографіях. Але пам'ятаю, здивувалася, якими жорстокими вони мені здалися, ніби їх зробили не для того, щоб служити людям, а щоб завдавати їм болю. Мені ставало тривожніше в міру того, як наставав вечір, але я більше ніколи у своєму житті не зазнавала такого потрясіння, як тоді, вперше опинившись під вогнями міста. Адже я не бачила електрики за винятком хіба вечора, коли ми вечеряли в будинку пана Танаки. Тут вікна світилися в усіх будинках знизу до гори. Потім на іншій вулиці я побачила театр Мінаміза з таким грандіозним черепичним дахом, що прийняла його за палац. Через деякий час Рикша звернув на алею, вздовж якої стояли дерев'яні будинки, що утворювали ніби один безкінечний фасад. Чомусь побачивши ці будівлі, я знову відчула себе втраченою – по вулиці кудись поспішали жінки в кімоно, які здавались мені верхом елегантності, хоча пізніше я дізналася, що більшість із них – чоловіки. Нарешті ми зупинилися перед входом до одного з будинків. Пан Беку вийшов і велів мені вийти. Потім сталося найгірше з усього, що могло статися. Коли Сацу теж спробувала вийти, пан Беку обернувся і заштовхнув її назад. «Сиди», – сказав він їй, – «ти поїдеш до іншого місця». Я подивилася на Сацу, а вона на мене. Напевно, вперше за увесь час ми зрозуміли одна одну, але це тривало лише якусь мить, а потім я заревіла так, що вже не бачила нічого навколо. Пан Деку буквально тягнув мене всередину будинку і поставив на ноги. На сходах стояла напрочуд гарна жінка в розкішному кімоно. Я згадала, як вразило мене кімоно на гейші із Сензуру, рідного міста пана Танаки. Але це кімоно було незрівнянно вишуканіше, ніжно-блакитне, з тонким кучерявим сріблястим малюнком, що нагадує струмені води. У воді плавала срібляста форель, а там, де її торкалося ніжно-зелене листя, поверхню води пронизували золоті нитки. Я не сумнівалася, що кімоно пошито з чистого шовку, шовковим був і пояс розшитий блідо-жовтими та блідо-зеленими нитками. Незвичайним виявився не лише одяг. Її обличчя, рясно вкрите білилами, нагадувало хмари, освітлені сонцем. Волосся, покладене в пучок, блищало так, ніби було вкрите лаком. Його прикрашали бурштинові гребені і тонкі срібні нитки, що звисали поблискуючи при найменшому русі. Так сталося моє перше знайомство з Хацумому, на той час однією з найвідоміших гейш у районі Джіон. Хоча тоді, звичайно, я цього не знала. Вона була невисокого зросту, край її зачіски ледь доходив до плеча пана Беку. Мене так вразила її зовнішність, що я зовсім забула про манери і дивилася на неї. Вона посміхнулася, щоправда якось неподоброму, і сказала «Пане Беку, ви не могли б прибрати це сміття, мені треба пройти». На її шляху не було ніякого сміття, вона мала на увазі мене. «Тут достатньо місця, щоб пройти», – відповів пан Беку. Несподівано за її спиною виникла немолода жінка, висока й визлувата, як бамбукова жердина. "Я не знаю, як тебе терплять, Хацумомосан", сказала жінка. Проте вона жестом веліла пану Беку вивести мене знову на вулицю, що він і зробив. Жахливою ходою, одне стегно у неї сильно видавалося вбік, жінка підійшла до крихітного ящика, що висів на стіні і дістала предмет, схожий на шматок кременю, яким рибалки зазвичай точать свої ножі. Вона встала за спиною Хацумомо і вдарила кременем по каменю. Виниклі від удару іскри майже торкнулися спини Хацумомо. Тоді я не зрозуміла, що відбувається, але виявляється, гейші ще більш забобонні, ніж рибалки. Гейша ніколи не піде увечері на зустріч доти, поки хтось на удачу не висіче кременем іскру в неї за спиною. Хацумому вийшла, причому такими дрібними кроками, що здавалося, вона ковзає поверхнею підлоги. Я не прийняла її за гейшу, бо вона настільки разюче відрізнялася від тієї єдиної, баченої мною в сензору гейші. Я вирішила, що вона найімовірніше актриса. Ми всі спостерігали за тим, як вона спливла, після чого пан Бекку передав мене літній жінці, а сам повернувся назад, сів поруч із моєю сестрою і візок рикші рушив. Залившись сльозами, я впала в проході і вже не бачила, як вони поїхали. Жінка похилого віку, явно пожалівши мене, дала мені виплакатися. Потім вона підняла мене з колін, дістала з рукава свого сірого кімонохустку і витрила мені сльози. «Ну, годі-годі, не варто так перейматися. Ніхто не збирається з'їсти тебе за вечерею». Вона говорила з якимось особливим акцентом, таким, як у пана Беку та Хацумомо, він так відрізнявся від тієї японської мови, якою говорили в нашому селі, що я спочатку на силу її зрозуміла. Але в будь-якому разі її слова виявилися найдобрішими з усіх сказаних мені за сьогоднішній день. Тому я робила все, що вона вимагала. Вона наказала називати її Анті. Потім уважно подивилася на мене, обличчя її при цьому витяглося і вимовила низьким голосом. «Боже, які чудові очі!» «Ти дуже гарна дівчинка, правда ж?» «Мама залишиться дуже задоволеною». Я вирішила, що мама цієї жінки дуже стара, бо серед її сивого волосся, зібраного ззаду в пучок, лише подекуди віднілися тонкі чорні смужки. Анті вивела мене за двері, і я опинилась у досить брудному коридорі, що з'єднував дві будівлі. Одна з них була маленькою оселею на кшталт мого будинку в Йоридо, дві кімнати із земляною підлогою. Виявилося – це будинок для прислуги. Інша була невелика, але добротна. Коридор знаходився просто неба. Тому я вирішила, особливо коли побачила віддалік ще дві споруди, що перебуваю швидше в мініатюрному селі, ніж у будинку. Це, як я пізніше дізналася, типове планування для району Кіото, де були ці споруди. Споруди у дворі виявилися туалетом та складом. Площа, власне, житлових приміщень була навіть меншою, ніж у будинку пана Танаки. І тут розміщувалося вісім чоловік, вірніше, дев'ять із моїм приїздом. Розглянувши всі будівлі, я зазначила, що головна з них найкрасивіша. У Йоридо – дерев'яні будівлі сірого, а не коричневого кольору, при цьому ще й поїдені солоним повітрям. Тут же дерев'яні стіни та балки мерехтіли жовтуватим світлом від електричних лампочок. До головної зали вели розсувні двері з паперовими жалюзі. Одна зі стулок виявилася відкритою, я змогла помітити кабінет із буддійським вівтарем. В ці елегантні кімнати допускалися тільки члени сім'ї, а хацумо, як я невдовзі зрозуміла, не була членом сім'ї. Я стояла в коридорі і намагалася зрозуміти, що являє собою місце, куди мене привезли. Чомусь мені вже вкотре останнім часом стало дуже страшно. Анті пішла на кухню і розмовляла з кимось хрипким голосом. До коридору вийшла дівчинка приблизно моїх років. Дівчинка несла важке дерев'яне відро, до країв наповнене водою, яка раз у раз виплескувалася через край на брудну підлогу. У неї була вузька кіска, але обличчя ідеально кругле, і дівчинка нагадувала гарбуз, насаджений на тростину. Вона так старанно несла відро, висовуючи кінчик язика, ніби з гарбуза стирчало стебло. Як я потім дізналася, язик вона висувала завжди, коли готувала суп або висипала рис у кастрюлю, навіть коли зав'язувала вузол на сукні. І її обличчя справді було таким повним і ніжним, що висунутий язик дуже нагадував стебло гарбуза. Пізніше я дала їй прізвисько Гарбуз, і це ім'я швидко за нею закріпилося, і навіть під час її перебування в Джіоні, гейшою, її називали так клієнти. Дівчинка поставила відро, сховала язик і, забираючи пасмо волосся за вухом, оглянула мене з ніг до голови. Я думала, вона скаже щось, але вона мовчки продовжувала розглядати мене, причому так, ніби вирішувала, вкусити їй мене чи ні. Справді, вона здавалася голодною. Зрештою, гарбуз нахилилася до мене і прошепотіла. «Звідки ти така взагалі взялася?» «Я розуміла, їй нічого не скаже назва Йоридо», Адже вона має такий же дивний акцент, як і всі навколо. Я була впевнена, що вона не знає назви мого села, тож сказала, що лише приїхала. «Я не сподівалася побачити тут свою ровесницю», – сказала вона мені. «А що в тебе з очима?» У цей час із кухні повернулася Анті, прогнала гарбузика, взяла відро, мій одяг і повела мене у внутрішній двір, вкритий столітнім мохом. До складу вели муровані плити. У дворі через туалети, що розташовувалися вздовж однієї зі сторін, стояв жахливий запах. Анті звеліла мені роздягнутися. Я згадала пані занепокоєння і злякалася, якби вона не почала робити зі мною щось подібне. Але вона лише облила мене водою, потерла мочалкою і видала мені досить просту бавовняну сукню, але все ж куди більш ошатнішу, ніж ті, що мені доводилося носити до цих пір. Стара кухарка та кілька слуг спустилися в коридор подивитися на мене. Але Анті прогнала їх зі словами, що вони ще матимуть достатньо часу для цього. «Тепер послухай мене, моя дівчинко», – сказала Анті, коли ми залишилися самі. «Я навіть не хочу знати, як тебе звуть. До тебе тут мешкала ще одна дівчинка, яка не сподобалася мамі. Вона прожила у нас лише місяць. Я дуже стара, щоб постійно запам'ятовувати нові імена». Нехай вони спершу приймуть остаточне рішення. «Що буде, якщо вони не захочуть мене залишити?» – запитала я. «Тобі буде краще, якщо вони тебе залишать». «Можу я запитати вас, що це за місце?» «Це окей, я», – відповіла вона. «Місце, де мешкають гейші. Якщо ти старанно працюватимеш, то виростеш і сама станеш гейшею. Але ти маєш завжди слухатися мене. Зараз мама та Гренні спустяться сюди сходами, Вони хочуть подивитися на тебе». «Було б добре, щоб їм сподобалося те, що вони побачать. Ти повинна вклонитися якомога нижче і намагатися не дивитися їм у вічі. Старша з них, та яку ми називаємо Гренні, у своєму житті взагалі нікого не любила, тому не хвилюйся з приводу її висловлювань. Якщо ж вона поставить якесь запитання, ні в якому разі не відповідай на нього. Я сама відповім за тебе, а мамі треба будь-що сподобатися». «Вона не така зла, як Гренні, але дбає тільки про одне». Мені так і не довелося дізнатися, про що саме дбає мама, бо спершу я почула шум біля входу, а незабаром побачила двох жінок, які входили до залу. Я не наважилася дивитися прямо на них, і краємока помітила лише два шовкові пакунки, що прошелестіли від дверей і присіли майже навпроти мене. «Умі косан!» – прокричала Анті ім'я кухаря. «Принеси Гренні чай!» Я не хочу чаю, почувся сердитий голос. Гренні, пролунав голос, що швидше за все належав мамі. Тобі зовсім не обов'язково його пити. Анті просто хоче привернути твою увагу. А це нова дівчинка, мамо, сказала Анті і трохи підштовхнула мене, щоб я вклонилася. Я впала навколішки і вклонилася так низько, що відчула затхлий запах фундаменту. Потім я знову почула голос мами. «Підійди ближче, я хочу подивитись на тебе». Я була впевнена, що вона скаже мені щось іще після того, як я підійду до неї. Але вона дістала трубку, потім з кишеньки на рукаві кімоно витягла шовковий мішечок, а з нього витягла велику тріску тютюну. Вона поклала тютюну трубку, а трубку сунула в рота і прикурила від сірника. Який дістала з маленької металевої коробочки, і тільки після цього вперше пильно подивилася на мене, пихкаючи трубкою. Стара за її спиною важко зітхала. Було неможливо дивитись мамі в очі, бо від її обличчя йшов дим, який нагадував пару, що виходить з ущелини землі. Мої очі тим часом стали жити своїм життям. Що більше я дивилася на маму, то більше дивувалася. Її жовта кімоно було розписане зеленими та помаранчевими ліліями і пошито з шовку, ніжного та тонкого, як павутиння. Червоно-коричневий пояс із тканини тієї ж фактури, але більш масивний, прикрашали золоті нитки. Чим довше я дивилася на маминий одяг, тим більше запитань виникало у мене в голові. Що відбувається з моєю сестрою, з моїм батьком та матір'ю? Що буде зі мною? Кожна деталь розкішного кімоно цієї жінки відволікала мене від того, що відбувається. Але потім мене чекало потрясіння. Над коміром елегантного кімоно височило настільки відповідне йому обличчя, якби я розглядала тіло кішки, а в кінці несподівано виявила в неї голову бульдога. Вона виглядала просто жахливо, при цьому була настільки молодшою за Анті, що я ніяк цього не очікувала». Мама виявилася молодшою сестрою Анті. Щоправда, вони народилися не в одній родині, як ми із Сацу, а просто Гренні їх обох дочерила. Побачене так вразило мене, так багато думок промайнуло в моїй голові, що я зробила практично все, від чого мене застерігала Анті. Я подивилася мамі просто в очі. При цьому вона вийняла трубку і довго сиділа з відкритим ротом. І хоча я знала, що просто зобов'язана відвести погляд, але продовжувала вирячатися на її очі, які здалися мені зовсім незвичайними. Білки були не білими та чистими, а жахливим жовтим нальотом, і цей колір викликав у мене асоціації з туалетом, у який хтось помочився. Повіки були зволожені, а шкіра навколо них обвисла. Я опустила очі і наткнулася на її ще й відкритий рот. Фарби на її обличчі перемішалися – червоні, кольори м'яса, краї повік – а ясна і язик сірі. Причиною цього була особлива дієта, якої мама вимушено дотримувалася останні кілька років. Але дивлячись на неї, я не могла позбутися відчуття, що переді мною дерево, що скидає свої листя. І мені захотілося відступити на крок назад, глибоко вдихнути або ще звільнитися від своїх почуттів. У цей час мама вимовила своїм скриготливим голосом. «Що ти розглядаєш?» Вибачте, пані, я розглядаю ваше кімоно, мені здається, я раніше не бачила нічого такого ж прекрасного. Мабуть, я відповіла правильно, якщо в такій ситуації це взагалі можливо, тому що вона видала звуки, які нагадували сміх, хоча вони пролунали швидше, як кашель. Тобі сподобалося кімоно? Спитала вона, продовжуючи, чи то кашляти, чи то сміятися. Ти хоч уявляєш, скільки воно коштує. Ні, пані. Принаймні більше, ніж ти, це точно. У цей момент з'явилася служниця з чаєм. Поки накривали стіл, мені вдалося кинути погляд на Гренні. Якщо мама була повна, з короткими пальцями і товстою шиєю, то Гренні – старою й зморщеною приблизно віком мого батька, але виглядала так, наче вона висушувала себе медитацією. Її волосся нагадало мені поплутані шовкові нитки, тому що крізь нього виднілася шкіра, вкрита латками коричневого і червоного кольору. Хоча зараз вона й не гнівалася, у неї був похмурий вигляд. Перш ніж заговорити, вона зробила глибокий вдих, видихнула повітря і пробурмотіла. «Хіба я не казала, що не хочу чаю?» Вона знову зітхнула, похитала головою і звернулася до мене. «Скільки тобі років, малечо?» «Вона року мавпи», – відповіла за мене Анті. Дурне створіння мавпа, сказала Грені. Дев'ять років, сказала мама. Анті, що ти про неї думаєш? Анті встала навпроти мене, підняла мою голову і подивилася мені в обличчя. У ній багато води. Гарні очі, сказала мама. Ти бачила Гренні? Мені здається, вона дурна, сказала Гренні. Досить нам мавп!» Я впевнена, ти маєш рацію, погодилася з нею Анті. Можливо, вона саме така, якою ти її вважаєш, але мені вона здається дуже розумною дівчинкою, а головне, яка вміє пристосовуватись, це можна зрозуміти, подивившись на форму її вух. З такою кількістю води в її натурі, сказала мама, вона, мабуть, зможе відчути вогонь, перш ніж він почнеться. Це було б чудово, правда ж, Гренні? Нам не доведеться турбуватися про те, що одного прекрасного дня наш гардероб згорить разом з усіма кімоно, що зберігаються в ньому. Гренні виявляється найбільше у житті боялася пожежі. Незважаючи ні на що, вона досить мила, правда ж, запитала мама. У Діоні дуже багато милих дівчаток, сказала Гренні. Нам потрібна не просто приємна, а розумна дівчинка. Хацумомо, наприклад, диво яка гарна, але подивися, яка вона дурна. Після цього Гренні встала, і Анті провела її з кімнати. Я чула, як вхідні двері спершу відчинилися, а потім зачинилися. І незабаром Анті повернулася до кімнати. «У тебе є воші?» – запитала мама. «Ні», – відповіла я. «Тобі слід навчитися говорити ввічливіше, Анті, пострижи її, будь ласка, про всяк випадок». Анті покликала служницю і попросила її принести ножиці. «Отже, малечо», – звернулася мама до мене. Ти зараз у Кіото, і або навчишся поводитися, або будеш бита. Б'є тут зазвичай гренні, тому тобі буде не солодко. Моя тобі порада. Працюй дуже старанно і ніколи не залишай будинок без дозволу. Роби, як я кажу, не завдавай зайвого клопоту, і ти почнеш навчатися мистецтву гейші через два чи три місяці. Тебе сюди взяли не на служіння. Я не триматиму тебе, якщо все зведеться саме до цього. Мама набила трубку і пильно подивилася на мене. Я не наважилася зрушити з місця, поки вона не дозволила мені піти. Я подумала про свою сестру, мабуть, яка теж зараз стоїть перед якоюсь суворою жінкою десь в іншому будинку в цьому жахливому місці. І я раптом представила свою бідну хвору маму, що на силу піднімається на лікті, щоб подивитися, де ж ми. Мені не хотілося постати перед мамою, що плаче». Але сльози заповнили мої очі перш, ніж я змогла подумати, як їх зупинити. Жовтакі мономами ставало дедалі ніжнішим і ніжнішим, поки не стало мерехтливим. Вона випустила дим із трубки і зникла.